а на узбіччі торохтіли і поскрипували колеса обозу. «Ходімо», – сказав латиш, подивившись добрими зеленкуватими очима на галку. «Ти весь тримтиєш!» «Зуб на зуб не попадає», – додав галка. «Холодно! А може, то нерви?» «Що нерви, коли сьогодні 17 -е жовтня?» Температура повітря шість градусів, а в болотяній воді близько нуля. Краще було б полоснути по солдатах з автоматів і ходу. «Що ти?» «Ми тайди ще не знайшли. Ми повинні зустрітись з Августом. А ти б своїми пострілами виказав себе перед німцями. Мало нам ще тої стрілянини?» Зупинився Латиш, і ще прислухався до бою, що вирвав по той біг шосе. Він притулив свою велику, зашкарубло мов кора на дубі долоню до галченого чола і з страхом промовив. «Та ти увесь гориш!» «То у тебе рука холодна! Не думай про мене! Розкажи краще про тайду!» Наш Юхан просто закохався в неї. Латиш мрійно посміхнувся. «Тайду, я люблю», – додав рішуче. «Кажу тобі про це як вірному другові». Все почалось не одразу. Хіба ж я думав, що закохаюся у свого бійця та ще молодшого на десять років. Удававши до неї байдужий, навіть гримав, коли не ладилось роботі. А сердитим я взагалі буваю рідко». Та й доказала, буде зроблено, товаришо-командир. Та по моїх очах розшифрувала мою душу і дізналася, що я люблю її. Скажу тобі, так оцінювати душу людини чоловіки не можуть. Це покликання жінок. Їх був контррозвідко. Або й зовсім не чіпати під час війни, «Не брати до армії», – зауважив Галка. «Я тисячу разів думав саме так, боячись за Тайду. Вона ж потрапила у розвідвідділ 2-го Прибалтійської з Кірова, куди була евакуйована із Риги. І вчилася б там, поблизу Уралу. І так напросилась на моє щастя, бо я її зустрів у житті, і на моє нещастя, бо можу втратити тут». Вони зупинились, щоб послухати, чи не точиться бій за шосе. Там погримували постріли. Латиш вийняв кишенькового годинника і сказав. Від перших автоматних черг до цієї миті минуло півгодини. Мабуть, межа Кеті билися з групою партизанів. Як гадаєш? Може... Непевно відповів Галка, цокочучи зубами. «Треба махнути в розвідку на той біг шосе. Як ризиковано залишатись на місці приземлення?» «Не дарма ж центр спроваджує нас звідси?» – зітхнув Галка. Над деревами згуркотів мотор уже знайомої марки літака. Латиш вийняв годинника. 15 хвилин на п'яту, а за розкладом ти мав виходити о четвертій дня. Так, нехай літає паразит. Всього доводило чути, а такого ніколи. І не почув би, якби сам не знайшов червоний парашутик з підсилювачем. Все добре, що натрапили. Тепер ти можеш маневрувати. Він знову затримав погляд на радистові. У тебе почервоніли очі. Ти захворів, приклав долоню до лоба товариша Латиш. Тримайся. Куди ж дівати з бідному парашутистові? І ніде голову прихилити, ані пораненому, ані хворому. Та й усі пілюлі й порошки у тайди. Галка зеронію засміявся, постукавши рукою по кобурі пістолета.